Колись він шматував курятину, а тепер краде курячі недоїдки. Магазаник, відганяючи привиди минулого, двохнув на свічку і пошелепив по столами на другу половину оселі, де, розкидавшись, вилежувався його міцнотілий, розкучмлений дівчачур. Ох, і же він у нього до дівчаток. а до роботи видачий, мов, церковна брама. Через лінощі вже з другої контори виганяють медбальця, а йому хоч би за ухом свербіло. У день дармуючи продає зуби поденщицям, а ввечері чеше на село до дівчат. І всю свою спритність вгатив на залицяння. А хто ж має думати про видвіжені? Почувши скрип дверей, степочка на силу роздар повіки, потім на весь вид набрав кваснини і зашелестів жовтими млинками вій. Так старий знавигач, і сам не спить, мордується, мов біс у лотоках, і другому не дає. Вставай, вставай, дрімайло, годі гайнувати час, бо час робить гроші, а погода сіно. Чого такий поспіх з просоння бурмилиці Степочка? Ще ж чортина в кулачки не бились, а ти в пеклі вештався, що таке городиш, на сердиться, батько. Продрімись, доволі в постелі барложитись, не влежуйся на гнилицю. Хто лежить, той не впаде. Лінюх вивільнює з-під війни, вдоволену рідкувату синьку. Чого вам? Медозбір очікує нас. Будемо з дуплянок добувати мед. Знову маємо бджів викурювати сіркою. На дідька скривився з і кашлянув, ніби вже давився бісівською кров'ю сірки. Та батько не розсердився, а легідно сказав, спробуємо повиганяти бджіл у рійниці. Ось перекусимо зайчатини, та й до солодкої роботи. Зайчатина з начинкою, пожвавішив Степочка, який ніколи не скаржився на апетит. Як завжди, Василина звечора готувала, а вона ж так готує пальці оближеш. Чадо згадало пишнотілу вдовицю Яку жінки за очі прозивали То соромітницею То непотребницею Чи ж кувато глипнуло на батька Мовикнуло собі щось під ніс І з нехідтю почало виповзати Зі складок широкої Запівдарма виміняної ковдри Як до зайчатини То до зайчатини і Їло ж вона ту страву Яку міг кидало Дивись червона пасеш Мов барилу не витримав батько. «Не вашим ногам його носити!» недбало відмахнувся рукою. Після сніданку, повдягавши сітки, вони вже порались біля старих дуплянок, що стояли на бездонках, і наскрізь пропахли медом, воском та лісовим зіллям. Воно б можна було перейти тільки на вулики, але невибагливі дуплянки теж давали зиск, і іноді заносили магазаника в далеке дитинство на пасіку батька, який узимку і влітку ходив у кожусі, бо мав після поранень холодну кров. Тоді в душі Семена не було ні теперішнього паскудства, ні тривоги, ні страху. Що б він тільки дав, аби знову повернутися дитям у неквапливі роки батьків, бо в своїх роках і теперішніх, і тих, що прийдуть, уже не матиме втіхи. Він свій вік, як по грудді проволік, та й має з нього одне лахміття внути. Вилікуй мене, Господи! Остривожились кості мої, і душа стривожилась моя. Може, хоч співуче снування бджоли та їхній пожиток трохи втихомирять її. А пожиток небесна худібка несла справно. Бо навчився от батька доглядати за нею і весною, і влітку, і в осінь, а на зимівлю залишав тільки молоді виросневі бджоли. Не встиг магазинник вирізати колодачем до перших снізок стільники, як від оселі почувся дзвін ланцюга і несамовите валування блохастого кунделя, що глушив джмелини дзещання, ліри і голос лірника. «Мимо раю прохожу...» Гірко плачу і тужу, ой горе, горе нам превелике. З дворища, відвозовні, де розсихалися старі вози і мажари, придивляючись,